Bună dimineața! Ne-am întors la business matinalat. Mine este Andrea Croitoru, specialist în NLP, trainer, cu care vom vorbi despre abundență în toate formele ei de manifestare. Bună dimineața! Bună dimineața! Andrei. Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi pentru participare și sunt bucuros să vorbim despre abundență. Mai ales că vorbim despre o abundență într-un sens mai larg. Care este viziunea ta pe subiectul ăsta? Viziunea mea asupra acestui subiect este una foarte vastă și foarte complexă. De aceea consider că este un subiect de care cât mai multă lume ar fi necesar să albe în vedere, să afle mai multe detalii. Nu vorbim doar despre bani când vorbim despre abundență și este primul lucru care ne vine în minte dar de multe ori subiectele, de multe ori domeniile sunt legate între ele și nu putem manifesta abundență doar într-un sector al vieții și în altele să fim în deficit. Sunt interconectate în mod evident, de aceea e foarte important pentru fiecare dintre noi să creem acest spațiu de manifestare a abundenței, pentru că abundența înseamnă de fapt curgerea, înseamnă circularea energiei și această circulare a energiei se manifestă în toate aspectele noastre, în măsura în care noi îi dăm voie să se manifestă, pentru că dacă avem anumite tipare limitative, anumite frici, anumite situații stagnante, atunci această abundență se manifestă mult mai greu și materializările sunt mult mai greoaie decât ar fi în modul în care energia ar circula mult mai liber. Cum se generează energia asta umană? Ce înseamnă de fapt energia? Această energie este de fapt energia disponibilă în univers, practic. Care se află la dispoziția fiecăruia dintre noi. Este energia vieții, de fapt. Este curgerea vieții, este bucuria vieții. Sunt toate acele lucruri pe care noi le facem cu drag, le facem cu deschidere, le facem cu iubire. Despre asta este vorba, în primul rând. Pe de altă parte vorbim despre uh, niște lucruri palpabile, noi așa că adică, când vorbim despre energie, nu este doar o metaforă sau. Nu, nu, este un doar o metaforă. Este realitatea în care noi trăim. Energia este uh, uh, ceea ce noi trăim în realitatea fizică, de fapt este o proiecție a realității noastre fizice clar ele sunt interconectate nu este ceva undeva diferit sau separat de noi această energie energia este practic viața indiferent că noi suntem conștienți sau nu de această energie. Pentru că există persoane care pot să spună eu nu cred în energie, nu cred în legea atracției, nu cred în abundență, lucrurile sunt așa cum sunt, așa cum ne-am născut, așa mergem mai departe, mergem la grădință, la școală, ne căsătorim, facem copii și asta înseamnă viața. O, că în viață avem o singură certitudine și asta este că cu toții murim. Încă nu a inventat nimeni o soluție pentru nemurire. e dincolo... clar, dar Întrebarea este cum trăim. Până la urmă, dacă toți murim, cum facem ca să trăim o viață cât mai uh, abundantă? Până la urmă, că tot vorbeam de abundență, cred că abundența este dreptul natural al fiecărui om. Nu cred că există persoane care merită să fie sau să albă abundență și altele care să nu merite sau să abundența să nu fie pentru ele. Nu este relaționată cu karma și abundența poate asta? fi, Poate fi. Și uh, cu karma, în sensul că atunci când ieșim din anumite tipare limitative, automat vine și abundența. Când suntem prinși în acest, aceste cercuri sau cicluri karmice, atunci se poate manifesta o lipsă de abundență în toate aspectele, cum ar fi în relații. Ce înseamnă lipsă de abundență în relații, ca un exemplu? Adică relații care nu merg, care nu funcționează bine, relații toxice, relații în care oamenii nu sunt fericiți, Asta se pot considera relații care nu au, în care nu există abundența, da? Relațiile în care există fericire, iubire, înțelegere, da, lucrurile curb bine, se desfășoară bine, clar, este o relație abundentă sau plină de abundență, da? Deci abundența este mai degrabă un aspect calitativ, nu cantitativ exact. neapărat din perspectiva ta, Exact, asta e. contează foarte mult. Da, calitatea trăirilor, calitatea experiențelor, da? chiar și locul de muncă pe care putem să-l avem poate să aducă prosperitate sau din contră să nu aducă prosperitate, chiar dacă se câștigă o anumită sumă de bani. De asta prosperitatea nu se leagă doar de partea materială sau de bani sau de lucrurile materiale, case, mașini sau alte obiecte fizice. Explică puțin mai mult... Uh... Cum înțelegi tu faptul că o anumită situație îți poate aduce bani, dar nu prosperitate? Pentru că nu aduce acea împlinire supletească. Abundența este de fapt împletirea celor două planuri, dintre planul spiritual și cel fizic. Ce înseamnă planul spiritual și cel fizic? Adică noi să ne simțim împăcați cu ceea ce facem, să mergem la muncă cu bucurie, cu dăruire, da? atunci automat vine și abundența. Nu contează dacă vine în formele în care noi n-am așteptat, poate să vină și pe plan material, la un moment dat, sau poate să vină și pe plan sufletesc, dar se împletesc foarte bine una cu alta. Pe de altă parte, un exemplu de lipsă de abundență, din punctul meu de vedere, da? poate să fie un om care merge la serviciu, câștigă foarte mult bani, dar sufletește, nu e deloc fericit. Atunci el nu poate fi considerat că se află în abundență. Pentru că sunt aceste două planuri care se bat cap în cap. Și nu aduc fericire, nu-i aduc uh, liniștea interioară, nu-i aduc bucuria de viață. Da? Sau pe de altă parte, are fie un context de viață, fie niște alegeri care îl fac să cheltuie mai mult decât câștigă. Da, și, deși și poate câștigă niște sume foarte mari să fie în același timp într-o stare de deficit. Sau să-i pierde foarte rapid. Am uh, auzit și de genul acesta de persoane care fac bani și imediat îi pierd. Pentru că poate au în interiorul și anumite tipare de pierdere. Asta e o alt, un alt subiect. da Adică oameni care ei nu consideră în interiorul lor că merită acea abundență, indiferent că e vorba de bani sau de relații, și atrag situații care în permanență să le confirme ceea ce ei cred și se manifestă automat în realitatea lor. Dacă ei nu cred că merită bani, ajung să facă bani și fie îi pierd. Dacă ei nu cred că merită o relație fericită Fac anumite lucruri și chiar dacă apare cineva care l-ar putea oferi fericire, se întâmplă o grămadă de cazuri pe care l am și avut și am și auzit și oamenii după aceea ei nu cred că pot avea parte de așa ceva. E ca și cum am așteptat toată viața, nu știu, să apare o persoană potrivită, când a apărut persoana nu, nu este în stare să primească iubirea sau fericirea care poate să-i fie oferită până această persoană, pentru că ea nu consideră că merită. Și iarăși ajunge în același cer karmic de lipsă de, nu știu, de lipsă de iubire, de lipsă de abundență, de lipsă de fericire și se reflectă mai departe în viața persoanei respective. Când se formează aceste concepții și cât de conștiente sunt ele? cel mai multe dintre ele se formează din perioada copilării. Asta este clar, cu toate că sună ca un clișeu, adică toată lumea vorbește de perioada copilăriei, chiar și de perioada intrauterină de cele mai multe ori. Este important, Andreea, pentru că trebuie să conștientizăm oamenii asupra felului în care își cresc copiii în această perioadă, când au câțiva ani și pentru că asta le va marca destinul pentru totdeauna și este foarte greu la 30, la 40, la 50 de ani să dai cu buretele și să ștergi aceste concepții limitative care sunt la un nivel subconștient. Sunt la un nivel subconștient și foarte adânc înrădăcinate, deci durează foarte mult timp să reușim. Acum mă refer și la cei care deja sunt adulți acum, adică care au trecut prin perioada de consolidarea acestor tipare da? și sunt pe un drum spiritual sau au început să fie pe un drum spiritual. Tot mai mulți oameni asta. se deschid da, din ce tot văd Tot mai mult oameni se trezești și se deschid către aceste lucruri dar drumul este destul de, de greu pentru fiecare Și frustrant. Din... Adică da. omul spune, domne, am un an, 2, 5, 10 de practică și încă nu văd abundența asta în viața. Asta nu? este, da. Adică e vorba de această materializare de care vorbeam care se întâmplă în momentul în care noi suntem convinși în interiorul nostru foarte important asta de precizat că merităm acele lucruri pe care noi le dorim, că merităm viața pe care noi o dorim pentru că dacă avem să spunem 99% credem și 0,1% nu credem, eu spun și din experiența mea personală că de asta am și decis să vorbesc pe acest subiect nu se întâmplă dacă nu este 100% să credem. Sau și dacă se întâmplă, facem ceva anume, ceva din interiorul nostru, din subconștientul nostru, că de aici vorbim de subconștient, că este de cele mai multe ori mult mai puternic decât conștientul, da? Și face în așa fel încât să stricăm toate acele lucruri bune care vin în viața noastră Tocmai pentru că noi nu considerăm că suntem pregătiți. Deci Iar... ne autosabotăm Da, autosabotarea asta este cuvântul cel mai potrivit Acum, vorbind de aceste tipare limitative care de cele mai multe ori sunt transmite din familie Dar într-un mod inconștient În primul rând prin comportamentul părinților asupra copiilor modul în care ei se comportă, cuvintele pe care ei le spun copiilor. Copiii sunt foarte receptivi la cuvinte, la ceea ce au. Ceea ce ei au. Chiar, chiar și în perioada în care nu vorbesc? Poftiți? Da, chiar și în perioada în care nu vorbesc? Da, chiar și în perioada în care nu vorbesc. Apropo de asta, din câte am conștientizat eu în urma studiilor, copiii care nu vorbesc sau care vorbesc la vârste mai înaintate, ei de fapt nu vorbesc pentru că simt din partea părinților că există o discordanță între ceea ce ei spun, asta e foarte important de precizat între ceea ce verbalizează și ceea ce transmit subtil de cele mai multe ori, părinții una spun și alta transmit, de fapt. Iar copiii sunt foarte receptivi, ei simt aceste subtilități și ei simt adevărurile din spatele cuvintelor. Chiar dacă un părinte îi spune copilului te iubesc de trei ori pe zi, dar părintele respectiv nu se iubește pe el sau uh, familia respectivă nu este o familie fericită, nu e o relație fericită, copiii de cele mai multe ori simt și toată aceste energie, toată aceste tipare se transmit copilului și el mai departe duce acele tipare fără ca măcar să-ți da seama chiar în relațiile pe care le are, da? Ajunge să albă relații asemănătoare, relații din familie, se simte atras de un anumit tip de partener, tocmai acel tip de partener care să-i reflecte relația pe care el a simțit-o în interiorul familiei. Nu ceea ce ar fi părut că este și exact realitatea care a fost, pentru că ei sunt foarte receptivi și dau seama de lucrurile astea. Așa că una din principalele metode ar fi adevărul Adică părinții să le spun adevărul copilor încă de mici Indiferent de ce situație e vorba pentru că părinții au, a, copilul nu trebuie să știe asta, nu știu, nu trebuie să știe adevărul, el nu trebuie să vadă, nu trebuie să audă certuri, nu trebuie să audă cuvinte negative între noi, dar haide să-l mințim. Dar este mult mai rău, bine, nu recomand nici să se certe în fața lui, recomandat este să nu existe astfel de situații, dar minciunile mai răul, pe un copil mai răul pot afecta și în viitor. Deci faptul că menții o aparență da. de relație pozitivă când relația exact. ta este foarte toxică, face mai rău copilului decât cât să vad manifestarea relației toxice ca atare. Da. Asta este părerea mea personală și din cazurile pe care le-am întâlnit și pot să spun și din experiența mea personală. Adică în modul în care am perceput eu lucrurile în familia mea, nu neapărat că lucrurile nu erau pozitive, dar simțeam foarte mult aceste subtilități. Despre asta e vorba... Și copiii în general le simt, numai că atunci când ei cresc ajung să intre foarte mult în aceste tipare Și nu își mai dau seama care e de fapt intuiția lor reală Și ajung să, să nu mai știe care e de fapt realitatea și să fie foarte confuz Ai punctat uh, ideea de iubire de sine și ideea de a merita sau a nu merita da. un lucru uh, Cât de importante sunt astea și cum se formează? Ce înseamnă iubirea de sine? Iubirea de sine înseamnă, în primul rând, să ne, ne ocupăm de noi înșine. Asta cred eu că înseamnă. Adică să avem grijă de noi. Înainte de a avea grijă de ceilalți, înainte de a ne preocupa de ceilalți. Să ne iubim pe noi înșine și să iubim și viața. Asta cred eu că înseamnă dacă ar fi să definesc într-un cuvânt abundența, că am vorbit mai devreme și de abundență și de iubire de sine, este iubirea pentru viață, adică noi să fim recunoscători că ne aflăm aici, că trăim această viață nu să o luăm ca și cum ok, trăim și noi această viață, suntem și noi pe aici, adică este un miracol faptul că suntem aici să fim recunoscători pentru asta să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de lucrurile care ne fac plăcere da. Să observa cineva că atunci când fiecare dintre noi merge la culcare, avem certitudinea că ne vom trezi uh, dimineață o luăm uh, ca un dat dar nici asta măcar nu e o certitudine până la urmă, cum se spune că somnul este un fel de a doua moarte până la urmă starea care ar fi în timpul somnului ar fi și starea de moarte până la urmă și asta înseamnă că nimic nu este cer și nimic nu este sigur în univers până la urmă, oricât am încercat noi să controlăm lucrurile, apropo de, de dorința de a controla lucrurile care este contrară abundenței cumva. Pentru că abundența înseamnă curgerea vieții, adică noi să, să ne lăsăm conduși de ceea ce simțim, să ne lăsăm conduși de inima noastră, să facem lucrurile care ne plac și, automat, când ne iubim pe noi, că am vorbit de iubirea de sine, noi plecăm din acele situații care nu sunt benefice pentru noi. E foarte simplu dacă stăm să ne gândim. Au mulți oameni care zic, sunt la un job care nu-mi place, am o relație care nu-mi place, nu pot să ies din acea relație. Păi de ce nu pot să iasă? În primul rând, pot, pot să mai fie acolo niște lecții karmice de învățat, clar, și dacă oamenii nu-și învață lecțiile, nu pot să depășească acele relații sau acele situații sau dacă și-au învățat lecția, automat, imediat placă de acolo. Adică ei conștientizează că nu mai au de ce să stea acolo și caută ceva mai bun pentru ei, potrivit lor și au și încrederea că acel ceva va apărea în viața lor. Dar în, în cazul în care ei nu au această încredere și această iubire de sine, se complac în aceste situații. Și sunt foarte mulți oameni care se complac. Fie în relații toxice, fie în joburi care nu îi satisfac. Și rămân așa în zona de confort și nu schimbă nimic. Abundanța înseamnă schimbare, înseamnă circuit, înseamnă uh, libertate. Asta înseamnă. Pe de altă parte, avem cu toții uh, o mare avere cu care venim pe Pământ și nu o conștientizăm la adevărata ei valoare, ba, din potrivă, o risipim. Uh, dar uh, o risipim pe iluzii de avere. Uh, și spune cineva, ok, uh, ai da uh, mâna ta dreaptă sau ficatul sau rinichiu sau un ochi sau ambii uh, pentru suma X sau Y sau Z, adică uh, dacă ajungi să-ți dai seama uh, faptul că avem, sau cât sunt oameni dispuși să plătească pentru a-și înlocui uh, un membru o a corpului uneori sume uriașe faptul că avem acest instrument dat de natura care este corpul nostru și să spunem că-l avem într-o stare funcțională Câți dintre noi îl tratează cu iubire și ce ar însemna asta Și astfel încât să avem o stare de abundență și câți îl abuzează în toate formele posibile, în felul în care ne mișcăm sau nu ne mișcăm, în felul în care ne hrănim, în felul în care ne hidratăm, efortul pe care îl facem, abuz de medicamente și de substanțe și așa mai departe încât ajungem la o vârstă de 30-40 de ani, deja niște pave umblătoare. De ce facem lucrul ăsta? Tocmai din această lipsă de iubire de sine și neconștientizarea propriului corp, iarăși un subiect foarte important. Noi nu suntem conștienți de corpul nostru. Am observat asta la mai multă lume și bineînțeles că și eu m-am confruntat cu treaba asta că așa am conș conștientizat și mi-am dat seama. Noi considerăm ca fiind ceva firez, normal și nu mai îi acordăm niciun fel de importanță. Adică, pur și simplu, ne îmbrăcăm, facem duș, mergem la lucru, facem lucrurile care sunt de făcut, dar noi nu conștientizăm de fapt ce înseamnă acest corp. Nu ne dăm seama, nu, nu suntem receptivi să simțim corpul nostru, nevoile corpului nostru. Singurul lucru la care doamnele și domnișoarele sunt receptive, vai, dragă, m-am îngreșat, am mai pus... Atunci, da. Și la complexele fizice, operații estetice, apropo de maltratarea corpului și alte lucruri de genul acesta, provin din foarte mari complexe și foarte mare neibire de sine nu vorbim de cazurile în care se întâmplă doamne ferește ceva și atunci trebuie făcut reconstrucții sau alte chestii de genul ăsta, da? Și vorbim pur despre operațiile estetice de mărire de sân de mărire de buze și așa mai departe da? ca un exemplu, care nu reprezintă decât faptul că acele persoane nu se iubesc pe ele, n-au încredere în ele, nu se consideră atrăgătoare, nu se consideră frumoase, pentru că dacă stăm să fim obiectivi și receptivi până la urmă, fiecare om are frumusețea lui unică. Deci nu există oameni ureți, după părerea mea. Asta e o altă, un alt subiect, dar de e altă parte dacă parte o astfel de intervenție face pe domnișoara sau doamna respectiv să aibă mai multă încredere în ea, să se simtă mai împlinită în viață? Nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Este o falsă impresie. Acum o spun tot din, din modul în care percep eu lucrurile. Este o falsă încredere în sine. Iar acele rând care au produs practic acea, au declanșat acea... cele De emoționale. Da, cele emoționale ierer rămân acolo și se, se simt și se reflectă în continuare în viața persoanei. Deci nu, nu schimbă neapărat schimbarea exterioară, nu schimbă neapărat exteriorul. Da, poate ca persoana să albă apare în mai mult încredere. Chiar să facă anumite lucruri, chiar să... Nu știu, alba anumite beneficii, dar în interior. Să nu... și intre în rol. Da, și intre în rol, dar în interior nu, nu se rezolvă. Dacă nu se merge eventual pe o completare, adică persoana să-și facă o operație, dar să și umple golurile interioare, și atunci putem să spunem că a completat și a ajuns la. Ce este o nouă persoană. Da. Dar ne putem schimba noi, oamenii? Ne putem schimba cu adevărat? eu chiar cred că da, că până la urmă asta înseamnă, înseamnă transformare și tot un univers după părerea mea în continuă transformare absolut tot, indiferent că noi suntem sau nu conștienți de, de lucrul ăsta Poți să-mi dai cred. un exemplu de dimensiune în care tu personal simți că te-ai transformat cel mai mult și să ne dai niște tipuri de din interior apropo de capacitatea de a transmutat de a, transmuta, de a de a transforma o anumită caracteristică substanțial? În primul rând, eu ce practic? Eu practic starea de prezență cât mai mult. Starea de prezență înseamnă a fi cât mai conștientă de mine însămi și de reacțiile mele asupra propriei persoane și de reacțiile mele asupra exteriorului și a lumii exterioare fără să mă identific. Adică să fiu cât mai mult într-o stare de observator. Un alt lucru pe care eu îl mai fac, încep să am grijă tot mai mult de corpul meu. Având în vedere că eu mă ocup și cu partea de masaje, evident că mă ocup și de propriul meu corp. Având cât mai multă grijă de el și prin automasaj și prin a merge eu la masaje. Mișcarea ajută foarte mult, mișcarea de orice fel. Pentru că ne ajută să fim mult mai conștient de corp. Meditațiile iarăși ajută foarte mult Pentru că ne ajută să ne clarificăm mintea Și să ne dăm seama Care din gândurile pe care noi le avem Iarăși un aspect foarte important Sunt ale noastre sau nu Pentru că majoritatea dintre noi Avem anumite gânduri care nu sunt ale noastre Pur și simplu sunt preluate Pot să fie preluate din mentalul colectiv o să fie prelate din cercul de prieteni pe care îl avem, din relația pe care o avem și noi să nu mai știm de fapt care sunt gândurile noastre și care sunt ale altora. Să fim așa anumit influențabili da. da. cercul nostru relațional Exact o altă metodă ar mai fi uh, aerisirea spațiilor permanent și la propriu și la figurat în casa în care locuim. Să fie permanent aerisit, nu doar aerisirea propriu-zisă să deschidem geamurile. Aruncăm ce nu mai folosim, schimbăm mobila dacă e cazul, uh, mutăm alte obiecte prin casă. Deci permanent să fie o anumită circulare a energiei. Asta ar fi foarte important. de ce? Că oamenii tocmai sunt obișnuieți să țină lucrurile într-un fel, să știe, acolo e cu tare, acolo e cu tare. se întâmplă. Deci, aceste lucruri pe care oamenii le fac în general și toată rutina asta pe care oamenii o au în general, important de precizat, nu fac decât să mențină într-o stare de stagnare toată aceste tipare. De asta e și senzația unor la mulți oameni, că trăim același zi în fiecare zi. Eu de multe ori mi-am pus, pus întrebarea asta. Cum e treaba asta? Adică să trăiești în fiecare zi același lucru? Că mi s-a întâmplat. Făceam același lucru în fiecare zi. Zic, ceva nu e ok. Zic, nu e ok să fie așa. Adică am avut o conștientizare. Și atunci am început să schimb lucrurile și am început să mișc energia, metaforii vorbind, adică am început să fac alte lucruri și să văd ce se întâmplă. Asta înseamnă schimbarea, da? Să facem altfel decât am făcut până acum. Dacă facem lucrurile mereu așa cum suntem obișnuiți, trăim practic o zi, o viață, da? Aceeași zi, o viață cu aceeași zi în fiecare zi. Atunci Asta oamenii întâmplă. aleg confortul mental, te simți mai confortabil mai cu ideea confortabil. că știi au o falsă siguranță, deci lor îi se pare că lucrurile sunt mai sigure așa. Nu trebuie să așa gândesc, nu trebuie să, facem... da. nu trebuie să ne ducem la stânga, nu trebuie să ne ducem la dreapta, mergem așa cum știm că e bine și se complacă în, în această situație. Nu și asumă riscuri, dar schimbarea înseamnă clar și asumarea de riscuri. Faptul să nu știm ce urmează. Faptul să știm că putem să pierdem sau putem să câștigăm, tot între ghilimele, pentru că niciodată nu pierdem, da? de fiecare dată câștigăm chiar dacă noi nu, nu ne dăm seama pe moment avem de învățat fie o lecție fie putem trece pe un anumit nivel și apropo de abundență ni se pot deschide anumite oportunități da? dar dacă noi nu facem nimic nu vrem să schimbăm nimic nu o să apară nici oportunități nu o să apară nici situații care să fie pe rezonanță cu noi și nici noi nu o să fim pe rezonanță apropo și de abundență sau de legea atracției noi ca să putem să atragem acele situații pe care le dorim noi trebuie să devenim acele nu acele lucruri trebuie să fim pe energia respectivă ca să putem să să atragem acele situații Și cum ajungi pe energia respectivă? Pe energia respectivă Ajungem prin a, prin a Da, prin a face lucrurile să se miște Din interior către exterior Adică nu să așteptăm să vină cineva Iarăși foarte important, niciodată nu o să vină cineva Deci toată această mișcare a energiei Provine din interiorul nostru Noi trebuie să facem acele schimbări Pur și simplu, putem să mergem în anumite locuri unde am simțit că sunt oameni care rejonașă cu noi. Putem să facem anumite activități unde, la fel, bănuim că ar fi oameni care rejonașă cu ce vrem să facem. Putem să punem întrebări, putem să studiem, putem să ne interesăm, putem să căutăm informații. da? În, în ziua de azi sunt foarte multe informații pe subiecte foarte vaste pentru fiecare rezonanță, apropo de rezonanță. Fiecare să caute acolo unde simte că e pentru el, să pună întrebări, să vrea să afle, să fie curios. Deci toate lucrurile astea de curiozitate, de receptivitate, de deschidere, astea sunt importante. Să avem acea curiozitate, acea bucurie pentru viața, acea dorință de evoluție, acea dorință de a cunoaște, în primul rând. La ce sunt oamenii cel mai rezistent la schimbare? Adică există anumite dimensiuni sau aspecte ale vieții Unde oamenii sunt mai deschiși către schimbare și altele unde sunt mai rezistenți? Pot să fie diferite și variate pentru fiecare în parte Dar cred că cel mai mult o pun rezistență la deschiderea către, către iubire Asta cred că este Ce înțelegi prin asta? În sensul că nu au desider să iubească sau să accepte iubirea altora. Către energia iubirii, de fapt, nu neapărat de a iubi și de a fi iubit, dar abundența se leagă foarte mult, după părerea mea, după, pe, cu energia iubirii, adică sunt cumva interconectate. Iubirea în, de a pune iubire în ceea ce facem, de a face lucrurile cu iubire și atunci când le facem cu iubire, ele se manifestă în toată realitatea noastră și această abundență se reflectă în toate aspectele și da, chiar cred că oamenii opun cel mai mult rezistență la iubire, dar iubire în adevărat e esență, nu ceea ce credem noi că este iubire sau prin confort tiparelor pe care noi le avem despre iubire și pur și simplu această energie a iubirii iar cel mai mare impediment este uh, orgoliu după părerea mea uh, foarte mulți oameni sunt foarte orgolioși și se autosabotează singuri după cum am vorbit și mai devreme și ei nu își permit deci nu asta nu nu -mi permit, da. Da. Nu cu nu-mi permit e mantra universală la orice. Da. Nu-mi permit. Da, asta este. Deci... Dar cum să, Ia să fac să-mi permit? Nu? <gânt> da, De ce spun oamenii nu-mi permit? Spun ca că timp, este. ca bani, da. ca exact, energie, ca... De ce spun că, că nu-și permit? Pentru că nu-și dau voie. Chiar dacă există anumite... Asta chiar am, am văzut la mai multe persoane. Asta, asta cu nu-mi permit, acum realizez că este și polivalentă. În sensul că oamenii au în cap ideea că nu au resursele necesare exact, de timp de bani, este, dar da. în realitate poți înțelegi că nu îmi dau voie asta este, să... Aici vreau să ajung, da, e foarte important de preciziat aspectul ăsta pentru că asta, asta se întâmplă și observ oameni care pot să facă lucruri care îi fac fericiți, deci chiar concret observ treaba asta dar eu spun, nu am timp de așa ceva adică știu că mă bucură treaba dar nu am eu, domne timp, sunt ocupat sunt... și știi că ai putea să faci lucrul ăla și totuși ales să nu-l faci, chiar dacă ai putea să-l faci, deci până la urmă este primul pas este alegerea conștientă cel mai important, adică fiecare dintre noi să stăm cu noi și să ne gândim noi ne, ne dorim să avem o viață mai bună ne dorim să trăim lucrurile pe care le avem, avem curaj să facem treaba asta ține și de curaj, ține și de responsabilitate ține și de anumite schimbări de, un, de cele mai multe ori foarte, foarte majore adică dacă eu știu că trebuie să fac ceva anume ca să fiu, să fiu mai bine să zicem, da? și eu știu ce am de făcut am identificat, dar eu n-am curaj să fac lucrul ăla atunci rămân înapoi și zic nu-mi permit, n-am timp, nu, am alte treburi de făcut. Și așa fac oamenii, am alte treburi. Adică ei își duc energia, apropo de energie, în alte lucruri, chiar dacă ei știu că nu-i fac fericit. Și rămân acolo în acea situație. Și dacă ei și-ar permite, măcar verbal, să zică, uite, eu merit, eu îmi permit să fac lucrurile astea, eu îmi permit să trăiesc lucrurile astea, se deschide deja o poartă. Nu înseamnă că peste noapte gata, se va întâmpla, va veni abundența, vor fi relații fericite, va fi abundență materială, nu va mai fi suferință. Nu înseamnă că se întâmplă peste noapte. Dar ceva Dacă se poate întâmpla și peste noapte? Se poate întâmpla, dar depinde de mai mulți factori. Dacă s-a lucrat foarte mult pe aspectele respective, adică dacă persoana respectivă se gândește de mult, a acționat în sensul ăsta și dintr-o dată se întâmplă peste noapte, fie oportunitate, fie apar o persoană mult dorită, sau se poate întâmpla și instant dacă persoana are o uh, încredere foarte puternică și o deschidere foarte puternică și o... Uh, dorință foarte puternică da, pot, pot exista situații de genul dar sunt foarte rare adică acum nu zic ca să fie ca o dezamăgire pentru că poate să fie dar depinde de multe există și posibilitatea să nu materializezi dorești. deși da. lucrezi foarte mult la Da, există posibilitatea apropo de ce am vorbit mai devreme și mă întrebat de ce mulți oameni lucrează cu ei de bani, de zile și tot nu se întâmplă nimic tocmai pentru că ei n-au reușit în stinele lor divine, în interiorul lor, să alinieze toate aceste planuri interioare. Ce înseamnă planurile interioare? Înseamnă ca gândurile lor, să fie tot una cu uh, faptele lor și cu ce doresc să materializezi. Să fie o aliniere. Da, după părerea mea, cea mai bună metodă de, de materializare, nu neapărat și abundențe abundenței sau oricăre alte dorințe pe care fiecare dintre noi avem, este să fie acest echilibru între gând dar mintea noastră, inima noastră faptele noastre și vorbele noastre adică nu una să gândim alta să facem alta să simțim și să nu facem ce simțim atunci este clar că noi nu le vom putea avea alineate și le vom materializa mult mai greu materializarea se face mult mai greu dar dacă noi lucrăm cu noi înșine și avem în vedere aspectele astea, să nu ne mai mințim nici pe noi, nici pe ceilalți, să spunem exact în față ceea ce gândim adică nu o să fie vreau să spun ceva dar nu știu cum să spun că nu știu cum va interpreta în primul rând toate aceste adevăruri pe care le spunem nouă și celorlalți sunt pentru noi deci noi nu o facem pentru ceilalți. Chiar dacă noi ce că o facem pentru ceilalți, pentru noi le facem în primul rând. La, la fel gândurile, acțiunile. Păi dacă eu simt că nu vreau să mă duc într-un anumit loc și eu totuși mă duc. După a ră... dar de ce nu? Nu reușesc să materializez ce-mi doresc. Păi dacă tu vezi că tu deja te-ai pus contra ta, adică tu ești împotriva ta, tu lucrezi împotriva ta, cum mai vrea ca Universul să. Să te ajute, cum ai vrea ca Universul să-ți să permite să primești toate lucrurile astea, apropo de permitere, pentru că această abundență și lucrurile pe care noi le dorim, ele sunt deja în această realitate, ele nu există undeva într-o realitate paralelă și noi trebuie să întindem mâna și să, nu știu, să facem ceva anume ca să ajungem la ele. Primul lucru este ca noi să conștientizăm asta, că ele sunt deja aici, noi trebuie să ne dăm voie. Și ne dăm voie prin aceste alinieri, prin acest adevăr interior, prin această manifestare a dorințelor, a simțurilor noastre, a acțiunilor noastre, ele să fie în concordanță. Cum putem să facem treaba asta? Normal că este complicat, nu putem să o facem peste noapte. Dar să avem în vedere în fiecare zi ce am făcut eu astăzi din concordanță cu mine. Poate până acum nu făceam nimic, poate până acum nu făceam nimic din ceea ce simțeam, poate până acum nu spuneam nimic din ceea ce îmi doream. Dar pot să încep de asta să fac. Astăzi am făcut puțin, mâine am mai făcut puțin, poimii am mai făcut puțin, până reușesc să ajung cât mai mult la această autenticitate față de sine și sinceritate față de sine. Deci cu cât eu sunt mai sinceră față de mine, da, cu cât am grijă mai mult de mine, cu atât mai, cu cât mă iubesc pe mine mai mult, da, cu atât asta se va reflecta și în realitatea mea exterioară, în toate aspectele vieții mele. Și se spune că așa cum ne tratăm noi pe noi înșine, așa ne tratează și ceilalți. E adevărat? Este adevărat și asta. Ceilalți sunt doar, doar niște reflexii pentru noi. Și putem influența realitatea exterioară, dar cum? Nu prin comportamentul celorlalți față de noi. Dar dacă noi ne schimbăm interior sau rezolvăm anumite aspecte în interiorul nostru, în exterior nu o să se mai reflecte sau o să dispare din realitatea noastră. E foarte important fenomenul ăsta și foarte interesant. Deci, pur și simplu se schimbă realitatea pe măsură ce noi ne, simțăm, ne, ne schimbăm în interior. Și cum se schimbă? Concret se schimbă, deci nu filozofic filozofăm și se întâmplă, nu. Concret vedem că se întâmplă anumite lucruri. Cum ar fi, dispar anumite persoane, brus din viața noastră, nu ne certăm, nimic, au dispărut. Sau plecăm de la locul de muncă unde eram, nu neapărat că vrem, dar să zicem, nu știu, se desfințează firma sau se fac, nu știu, se fac restructurări și sunt nevoite să plec. Sau, sau primesc cu altă sens. ofertă. Da, sau primesc o altă ofertă. Deci,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 Universul aranjează fără ca noi să facem neapărat ceva și fără să încercăm să deținem controlul. Putem să avem aceste dorințe interioare, adică nu să ne lăsăm așa purtați de vânt, eu nu știu încotro, mă ce vreau să fac, adică eu să știu asta vreau să fac, acolo vreau să merg, dar să nu ne preocupăm neapărat despre cum anume vom face asta și să încercăm să controlăm noi situația, adică să ne strofocăm, să facem într-un fel anume, să obținem, să fie greu, că și astea sunt tot niște tipare limitative, cum ar fi că abundența să obține greu, de exemplu, sau trebuie să muncești mult ca să ai abundență, trebuie să muncești mult ca să-ți fie bine. Pentru unii funcționează așa, dar pentru alții nu. Pentru da. că adică, da. poate, poate funcționa, pentru unii funcționează și muncind din greu să aibă abundență, există și astfel de oameni. Pentru că așa dar nu e obligatoriu că... să funcționeze pentru toți. Exact, dar pentru că așa este tiparul lor. Până la urmă nu contează cum ajungem acolo, fiecare o face în felul lui, dar există o cale mai ușoară și o cale mai grea. Calea mai ușoară când devine. Când noi devine mai, devenim mai conștienți, cu atât calea e mai ușoară. Poți să mergi pe trepte sau exact. poți să mergi exact. cu liftul la exact. etajul 100? Exact, dar pentru fiecare e perfect. Deci noi nu ne gândim acum cum e mai bine pentru fiecare. Pentru fiecare este ok așa cum e. Dar dacă prindem anumite, nu neapărat, ponturi sau informații, putem să ne ușurăm drumul. Adică dacă eu știu, cu cât sunt mai conștientă de mine, mai atentă la mine, ca un exemplu, cu atât pot să mă apropii mai mult de ceea ce îmi doresc, pe o să mă centrez în timp pe mine. Nu o să încerc să caut în exterior și să mă strofoc ca să ajung mult mai greu acolo ca un exemplu uh, apropo de a fi ocupat și asta e o a oamenilor Ce le spui sunt ocupat uh, sunt într-adevăr atât de ocupați și dacă ce înseamnă mm. acest de lucru de cele mai multe ori nu sunt atât de ocupați după părerea mea pentru că se lasă distrași de fapt una este a fi ocupat și una este a se lăsa distrați de diverse situații, evenimente, pentru că asta se întâmplă în ziua de azi de aceea e importantă această conștiență de sine, pentru că ne foarte ușor ca oameni ne putem lăsa prinși în diverse activități, situații, ne sună cineva ne cheamă, ne uităm pe internet vedem ceva și uităm de fapt de obiectivele noastre, adică uităm de ce ne-am propus de fapt să facem sau nici măcar nu mai acordăm importanță și găsim scuza asta că suntem ocupați și asta ne face cumva să ne simțim uh, irresponsabil, de fapt, asta înseamnă o lipsă de responsabilitate, după părerea mea cu toate că noi ne încărcăm de multe lucruri pe care le avem de făcut dar Dacă noi suntem important. încărcați 130% unde să mai apară loc timp, manifestare pentru ceva mai bun în viața noastră dacă totul e full we closed Pai, apare, apare cum ai spus mai devreme Eliminăm, începem să eliminăm lucrurile care nu, sunt, nu ne sunt folositoare și la propriu și la figurat adică obiceiurile care nu, ne fac, nu, care nu ne fac bine cu care poate nu mai rezonăm sau nu ne mai face plăcere avem, nu știu un anumit grup de prieteni cu care nu mai rezonăm păi nu mai ieșim cu ei adică timpul ăla în care ieșam cu un anumit grup care acum nu mai am nicio treabă, da? Le spun: Îmi pare rău, dragilor, nu mai pot să ies. Adică presupune să fac niște schimbări concrete. Nu doar să stau acolo la mine, nu știu, la mine în cameră și să mă gândesc: Ai, ce frumos ar putea să fie, să am, nu știu, abundență sau să fie viața așa cum mi-ar plăcea mie, dar eu nu fac loc. Asta înseamnă abundența, să fac loc. Deci trebuie să dau ceva la o parte din viața mea ca să poată să vină altceva. Nu poate să vină unde este deja plin, cum am spus mai devreme. Dar plin de ce? Eu trebuie să văd. Trebuie să. Am curajul să văd cum este viața mea, să mă uit la viața mea, să-mi dau, să dau seama că nu-mi place sau că vreau ceva mai mult, că poate să-mi placă, dar mă gândesc că vreau să fie și mai bine date, da, pentru că fiecare avem dreptul să ne fie și mai bine decât ne-a fost, dar putem să alegem să ne fie și așa cum ne e. Deci nu, nu e obligatoriu ca toată lumea să vrea același lucru. Pentru cineva poate să fie bine așa cum e, să nu-și dorească mai mult, dar dacă eu, de exemplu, zic că vreau mai mult, mă uit la viața mea, văd cum este, văd că anumite aspecte nu-mi plac. Păi eu trebuie să scut acele aspecte din viața mea, să nu mai mă duc acolo în acele situații, să aleg altceva pentru mine, să hotărăsc asta conștient, să spun, eu aleg de acum încolo, nu știu, să mă ocup mai mult de mine. Și timpul pe care îl petreceam cu prieteni în oraș, acum deci să îl petrec mult mai puțin. Sau poate să selectez mai mult oamenii cu care interacționez. Poate nu mai vreau să interacționez cu to toți oamenii cu care interacționam până acum, doar cu o parte din ei. Și automat fac niște schimbări. Asta înseamnă, de fapt, aceste transforme, să fac niște schimbări concrete. Pentru că dacă eu nu fac niște schimbări concrete, niciodată nu o să vină aceste schimbări peste mine, așa, să mă acapareze, să mă ia pe sus și să mă gândesc eu cum am ajuns acolo. Nu. Cât de mult contează, Andreea, relația de cuplu în manifestarea abundenței? Pentru că în relația de cuplu petreci... Din timpul personal, cel mai mult timp cu anumite persoane. Uh, contează ca și persoana cealaltă să albă oarecum o viziune asemănătoare asupra idei, nu neapărat de abundență sau de evoluție, dar să fie un, uh, un drum... Uh, comun, comun nu înseamnă ca fiecare să facă același lucru sau să gândească la fel sau să simte la fel, dar viziunea lor de viață să fie comună. Pentru că dacă unul din ei nu știu, fie muncește foarte mult dar nu mai are deloc viață personală, repet, iarăși, nu înseamnă că e, are o viață abundentă. pentru că are doar pe plan material, dar poate pe plan emoțional nu se poate exprima, nu se poate manifesta, are anumite deficiențe, dar pentru persoana respectivă poate să fie ok și asta se consideră că este abundența. Pe când Persoana cealaltă din cuplu, ea aibă altă viziune și asupra relației de cuplu, și asupra iubirii, și asupra lucrurile pe care le fac împreună. Și atunci să nu fie mulțumită. Și atunci este clar că persoanele nu pot crea o echipă bună împreună, o echipă în ghilimele, da? Adică merg cumva în direcții opuse și diferite și atunci nu prea pot crea împreună această abundență sau o poate crea fiecare în felul lui. Dar drumurile nu prea se intersectează. Asta se întâmplă. Ca un exemplu în care lucrurile merg bine, nu știu, amândoi să-și dorească să călătorească, să-și să dorească să facă bani, dar să fie și important timpul petrecut cu ei și să zică lucrăm, nu știu, atâtea ore pe zi, restul avem pentru noi, în care ne plimbăm, avem timp pentru noi, facem ce ne place, hobby-urile noastre, atunci da, putem să spunem că e o relație armonioasă care merge către abundanță în toate aspectele ei. În cazuri contrar, atunci la fel E mult mai complicat și se cam bat cap în cap da, Se cază și o energie Comună a cuplului Categoric Se întrepatrund uh, aurele celor doi da, Indiferent că sunt conștienți sau nu Și gândurile Asta am observat, am și citit la un moment dat Cum partenerii după un anumit timp Ajung să semene și fizic Unul cu altul Deci vă dați seama cât de, de profunde și puternice Sunt aceste subtilități Dar în cazul în care Gândurile subconștiente nu sunt în concordanță cu ce doresc ei să trăiască, atunci apar conflicte, apar incompatibilități, apar certuri în cupluri și sunt multe cupluri. Sau fiecare are universul lui paralel în care se refugiază acolo și nu se mai intersectează. Adică se duc la serviciu, se întâlnesc bine acasă, se salută, și mai povestesc cu una alta, dar ei de fapt nu sunt împreună. Ei sunt împreună fizic, dar de fapt interior nu sunt împreună această uniune și această armonie și această abundență se creează când ei sunt total unul cu altul sau unu, dacă nu se poate total, măcar pe cât mai multe planuri. Ce înseamnă cât mai multe planuri? Adică să comunice în mod autentic, da? Adică nu să se mintă unul pe altul. La fel, una să gândească alta să spună, da? Emoțional să se simtă unul pe altul, nu, să fie unul care nu simte celălalt care simte, da? Și pe parte intimă și pe partea de abundență, pe, pe toate planurile să fie un fel de închiegare între ei, să fie un fel de armonizare. Uh, mai avem doar câteva minute din uh, emisiune. Aș vrea să te întreb, uh, pentru că tu abordezi și tema sexualității, fiind o oră matinală nu o să foarte mult în subiectul ăsta, dar aș vrea tu să-l ating așa pe final, dacă vezi o relaționare între uh, sexualitate în sensul general și abundență. Există o legătură în sensul că atât abundența dacă ne referim pe ideea de materializare, indiferent că este vorba de bani sau lucrurile pe care le-am amintit mai devreme, asta pentru că energia sexuală se leagă de energia de conexiune cu pământul, cu planul fizic. Și automat se reflectă. Se reflectă în ce sens? Nu sunt neapărat, nu este o regulă. Adică o persoană care are o viață sexuală echilibrată Poate avea și abundență. O persoană care nu are abundență, cu siguranță are și anumite blocaje pe partea de sexualitate, dar cum am zis mai devreme, nu este ceva bătut în cuie, dar este general, informația este valabilă. Adică se pot întrepătrunde foarte bine unele cu altele și asta pentru că cele mai multe blocaje ale oamenilor sunt pe partea de energie sexuală pe, după care urmează celelalte și dacă stăm să ne gândim asta este și logic până la urmă da? pentru că energia sexuală este e, energia prin care noi ajungem pe pământ ca oameni. Deci este energia de conexiune între planul divin și planul spiritual și de aceea este foarte importantă și foarte interconectată. Iar oamenii nu înțeleg de fapt ce înseamnă această energie sexuală și o asociază de cel mai multor cu sexul, ceea ce este total uh, eronat. Adică cuprinde și partea de sexualitate sex, dar este mult mai vastă de atât. Și o energie sexuală echilibrată poate duce la un echilibru pe toate celelalte paliere, evident dacă se lucrează cu această energie și dacă se conștientizează. Să mulțumesc foarte mult Andrei pentru ce ne ai împărtășit și pentru prezența la materialul de business. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori. E de programele de Canal 33, revenind după o scurtă pauză publicitară.